Salme 150 Lovpris ja! Lovpris Gud på hans hellige sted! Lovpris ham i hans styrkes utstrakte rom! Lovpris ham for hans veldige gjerninger! Lovpris ham i samsvar med hans storhetsfylde! Lovpris ham med hornblåsing! Lovpris ham med strenge instrument og harpe! Lovpris ham med tamburin og ringdans! Lovpris ham med strenger og pipe. Lovpris ham med velklingende symboler. Lovpris ham med larmende symboler. Alt som puster, la det lovpriset ja. Lovpris ja.